Книги «Солов'їною» запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ 16 «Словом, ти вирішив тримати мене під замком?» – сміючись сказала Ліліан. Клерфе не сміявся. «Ні, я не збирався тебе замикати. Я хочу одружитися з тобою». «Навіщо?» Ліліан, лежачи в ліжку, поглянула на пляшку вина. Шиби на вікнах здавалися ніби залитими кров'ю. Клерфе відібрав у неї пляшку. «Щоб ти знову якогось дня не зникла без сліду!» «Я залишила свої валізі в ріці. Гадаю, що одруження прив'язує жінку більше, ніж вбрання, і що вона швидше повернеться?» Я хочу одружитись не для того, щоб ти поверталася, а щоб зосталася. Втім, гляньмо на це з іншого боку. У тебе залишилося мало грошей. Від мене ти нічого не хочеш брати. Але ж ти сам нічого не маєш. Я зберіг свою частку від двох перегонів. Крім того, дещо в мене й було, і дещо я ще зароблю. На цей рік нам вистачить. А далі, а далі побачимо. Добре, тоді почекаємо до наступного року. Навіщо чекати? Ти переконаєшся, що це не синітниця. На які гроші ти купуватимеш мені наступного року сукні і туфлі? Ти ж сам казав, що твій контракт витікає в кінці року. Наша фірма запропонувала мені представництво. Піднявши ногу, Ліліан критично роздивлялась її. «Скоро вона вже стане зовсім худа», – подумала вона. «Ти хочеш продавати авто? Не уявляю тебе в цій ролі». «Я теж, але я не міг собі уявити багато речей, які пізніше робив або хотів робити, наприклад, одружитися з тобою». «Чому раптом ти хочеш усе нараз? Стати шанованим продавцем авто і одруженим?» «Ти говориш так, мов би одне і друге. Це справжня катастрофа!» Ліліан вислизнула з ліжка і узяла халат. «Де ти хочеш продавати ті авто?» Клерфе завагався. «В окрузі Тулуза скоро буде вакансія». «Боже!» Вигукнула Ліліан. «Коли?» «За кілька місяців, восени. Найпізніше в кінці року!» Ліліан стала зачісуватись. «Незабаром я буду за старим, щоб вигравати перегони!» Сказав Клерфе з ліжка до її спини. «Я ж не новоларі і не карачолла. Напевно, я міг би влаштуватись кудись тренером, але тоді мені знову довелося переїжджати з місця на місце, як нашому товстунові Чазаре. Відколи перегони почали влаштовувати в Африці та в Південній Америці, він навіть узимку не бачить дружини. Ні, з мене досить. Я хочу змінити своє життя. Чому вони завжди хочуть змінювати своє життя? подумала Ліліан. Чому хочуть змінювати те, Чим здобули жінку? Хіба їм ніколи не спадає на думку, що саме тому, імовірно, жінку втратять? Навіщо Маріо хотів останнього дня відмовитись від свого буття жигало і розпочати зі мною зразкове життя? А тепер і Клерфе, який вважає, що мене кохає, і якого я кохала, бо, як і я, здавалося, не мав перед собою майбутнього теж хоче усе змінити і до того ж думає, що я маю бути з цього приводу щаслива. «Я не раз розмірковувала, чи люди такі, як ми, повинні одружуватись», – промовила вона. Але жоден з аргументів не здавався мені достатньо вагомим, особливо той, що його висунув хворий шахіст у нашому санаторії. Він сказав, що в хвилину смертельної туги добре мати поруч із собою близьку людину. Але я думаю, що людина в такі моменти так само безнадійно самотня і ледве чи зауважить, що біля її ліжка зібралась ціла громада вірних приятелів. Каміла Албеї, яка померла в санаторії, хотіла, щоб хоч один з її коханців був присутнім при її смерті. І для певності, хоча це коштувало їй багато зусиль, Мала роман із трьома водночас і подбала, щоб усі впродовж одного дня могли опинитись біля її ліжка. Задля цього затягнула понад усяку міру свій останній роман із одним огидним, зухвалим грубіяном. Каміллу Албеї переїхало авто на тихій сільській вулиці. Вона померла за півгодини. Біля неї нікого не було. Навіть того огидного типа він сидів у цукерні люфта, де нікому не спало б на думку його шукати, і уплітав шоколадні бісквіти зі збитими вершками. Долоню Каміли тримав сільський поліцейський, якого вона ніколи раніше не бачила, і була йому за це така вдячна, що намагалася його поцілувати. Але вже не встигла. Ліліан спокійно сказав Клерфе. «Чому ти раз у раз ухиляєшся від відповіді?» Ліліан відклала гребінь. «Ти не розумієш, що, власне, сталося, Клерфе? Нас звів випадок. Чому ти не хочеш залишити усе, як є?» «Я хочу затримати тебе, скільки зможу. Усе дуже просто, чи не правда?» Таким чином не затримаєш нікого. Добре, тоді скажімо інакше. Я не хочу жити далі так, як досі. Ти хочеш перейти в стан відпочинку? Клерф глянув на розбурхане ліжко. Ти завжди вмієш знайти найневдаліше слово. Дозволь мені замінити його іншим. Я кохаю тебе. І хочу жити з тобою. Тільки прошу, не смійся з цього. З таких речей я ніколи не сміюся. Ліліан підвела очі. Вони були повні сліз. Ах, Клерфе, що за дурість? Правда? Він піднявся з ліжка і схопив її долоню. Ми були такі впевнені, що з нами цього не може статися. Залиш усе, як є. «Залиш усе, як є, не руйнуй!» «Та що я можу зруйнувати?» «Усе», – подумала вона. «Не можна побудувати сімейне щастя в Тулузі, на крилах метеликів, навіть якщо одягнути їх у свинець. Дивно, як егоїзм засліплює. Якби це стосувалося когось іншого, він би мене відразу зрозумів» але коли йдеться про нього самого, він раптом осліпнув. «Не забувай, Клерфе, я хвора!» – сказала вона врешті з ваганням. «Це тільки зайвий раз доводить, що тобі не можна бути самій!» Ліліан мовчала. «Борис! Борис би її зрозумів!» Клерфе починає раптом говорити, як він, але він не Борис. Ходімо по Джузеппе», – запропонувала вона. «Я сам його прижину. Почекаєш тут?» «Так». «Коли ти хочеш їхати на рив'єру? Днями?» «Так, днями». Клерфе став за нею. «Я маю на рив'єрі поганенький невеликий будиночок». Вона бачила в дзеркалі обличчя Клерфе і його руки на своїх плечах. Ти демонструєш справді несподівані якості. Його можна перебудувати, сказав Клерфе. Ти не можеш його продати. Я б хотів, аби ми спочатку його оглянули. Гаразд, раптом роздратовано сказала вона. Коли ти будеш у готелі, скажи, щоб передали мої валізи. Я сам їх привезу. Клерфе вийшов. Ліліан сиділа далі, дивлячись на гаснучий вечір. На березі річки розташувалися рибалки. Кілька клошарів готували собі ващерю на мурах набережної. «Які дивні шляхи вибирає іноді почуття, яке ми звемо коханням», – думала вона. Леваллі якось сказав, що за спиною юної вакханки – Завжди можна розрізняти тінь хазяйновитої Матрони, а за спиною усміхненого героя, бюргера, зі стабільним доходом. Це не для мене. Але що раптом сталося з Клерфе? Хіба вона полюбила його не за те, що він цінував кожну мить, наче то була остання в його житті? Тулуза. Вона засміялася. Ділля ніколи не говорила про свою хворобу вважаючи, що у хворому завжди є щось відразливе для здорового. Але зараз вона зрозуміла, що буває і навпаки. Здоровий може здаватися хворому вульгарним, як якийсь новориш збіднілому аристократові. У неї було таке відчуття, немов Клерфе покинув її, якимсь дивним чином залишив її, а сам перейшов на той бік, де було широко і просторо, який був недосяжним для неї. Клерфе перестав бути пропащою людиною, у нього раптом з'явилося майбутнє. На свій подив Ліліан помітила, що плаче безгучно, але не почувалася нещасною. Просто їй хотілося утримати все це трохи довше. З'явився Клерфе з валізами. «Як ти могла так довго витримати без своїх речей?» Я замовила собі нові. І з сукнями це дуже просто. То була неправда, але вона раптом усвідомила, що має для цього причину. А навіть дві. Мусила відсвяткувати те, що в Венеції їй вдалося уникнути смерті. І мусила бути марнотратною, щоб продемонструвати свій протест проти пропозиції Клерфа, який хотів її пошлюбити і оселитися в Тулузі. «Я не міг би тобі подарувати кілька суконь, – запитав Клерфе. – Я поки що доволі заможний. – То має бути мій посах? – Навпаки, подарунок на честь твоєї поїздки в Венецію. – Добре, ти можеш мені подарувати одну. Куди ми підемо увечері? У Болонському лісі зараз сидіти незимно? – Хіба прихопимо плащі, бо ще холоднувато? – але ми можемо тільки проїхати через ліс. Він світло-зелений і здається зачарованим завдяки весні і голубим випарам бензину. Увечері у бічних алеях стоять цілі колони авто. Кохання вивішує свої прапори у кожному вікні. Ліліан узяла сукню із чорної прозорої тканини і почала вимахувати нею з вікна. «За любов!» – сказала вона. Божисту і земну, малу і велику, але не за любов у Тулузі. Коли ти хочеш їхати? Звідки ти знаєш, що я мушу знову їхати? Ти стежиш за календарем перегонів? Ні, але в нашому випадку ніколи невідомо, хто кого покидає. Усе зміниться, але ж не раніше кінця року. Одружитися можна і раніше. Відсвяткуємо передусім повернення і прощання. Куди ти мусиш їхати? До Риму, а потім на перегони тисячі миль через цілу Італію за тиждень. Ти не можеш поїхати зі мною. Їдеш і їдеш, і нічого іншого. Аж врешті людина стає частиною шосе і двигуна. Ти виграєш? Мілле-мілія – це перегони для італійців. Раз виграв його Карачолла, який представляв «Мерседес», але зазвичай перші місця беруть італійці. Торіані і я їдемо тільки як третій екіпаж, про всяк випадок, якби щось сталося. Я можу лишитися тут, поки ти одягаєшся?» Ліліан кивнула. «Яку сукню брати?» – запитала вона. «Одну з тих, які були у мене в полоні». Вона відкрила валізу. Можливо, оця? Так, я знаю її добре. Ти її ніколи не бачив. Я не бачив на тобі, але все ж таки я її знаю. Вона кілька ночей висіла в моєму покої. Ліліан обернулася з дзеркалом у руках. Справді? Каюся, сказав Клерфе. Я прозвішував твої сукні, щоб тебе заманити, наче якийсь чаклун. Я навчився цього від тебе. То була чорна магія і, крім того, певна потіха. Жінка може покинути чоловіка, але ніколи не залишить своїх убрань. Ліліан уважно роздивлялася в дзеркалі свої очі. Отже, з тобою були мої тіні. То не були твої тіні, а лише скинуті і залишені зміїні шкіри. Я б швидше подумала, що з тобою була інша жінка. Я пробував і це, але ти зіпсувала мені апетит на інших жінок. У порівнянні з тобою вони виглядають, як кепські кольорові репродукції на тлі танцівниці Дега. Ліліан розсміялася. Як одна з тих негарних товстих ляльок, яких він завжди малював. Ні, як один малюнок, який Леваллі має в себе вдома. Ти бачила його, танцівниця в привабливому русі. Але її обличчя позначено лише згрубше. Так, щоб кожен може доповнити її обличчя з власних мрій. Ліліан відклала помаду. Завжди мусить залишатись вільне місце, правда? Коли все вивершене до кінця, нема вже місця на уяву. Ти це мав на увазі? А вже ж визнав Клерфе, Людина знаходить себе тільки у власних мріях, ніколи у мріях когось іншого. Знаходить себе або губить. І одне, і друге. Так як інколи сняться незадовго до пробудження, що людина падає і падає у бездонну діру. Тобі відомо це? Так, відповіла Ліліан. Мені це снилося майже кожного полудня в санаторії, коли ми відбували те, що крокодильниця називала сієстою, тобто післяполудньою дрімотою, із якої доводилось випадати, як камінь, що летить у прірву. Ще є вино. Клерфе приніс келих. Ліліан обняла його за шию. Дивно, але поки не забуваєш, що падаєш і падаєш. Ніщо не безнадійне. Життя, здається, любить парадокси. Коли людина думає, що цілковито безпечна, тоді завжди смішна і в будь-який момент їй загрожує падіння. Але коли знаєш, що все пропало, життя задоровує тебе. Зовсім не конче цим перейматися. Успіх ходить за людиною, як собака. Клерфесію біля неї «Звідки ти це все знаєш?» «Так собі тільки балакаю. Це навіть напівправда, як і все. Кохання також?» «Що кохання має спільного з правдою?» «Та, зрештою, нічого. Воно її протилежність». «Е, ні», – сказала Ліліан і встала. «Протилежністю коханні є смерть. І кохання – це гірке розчарування, яке дозволяє нам на хвильку забути про неї. Тому кожен, хто знає щось про смерть, знає також щось про кохання. Вона обрала через голову сукню. Але і це лише напівправда, бо хто знає небудь про смерть? Це правда, ніхто. Тільки з тією різницею, що вона є протилежністю життя а не кохання. Хоча й це сумнівно. Ліліан розсміялася. Клерфе був знову такий, як і колись. Знаєш, чого б я хотіла? Поцікавилась вона. Жити водночас з десятьма життями. Навіщо? Адже завжди було б тільки одне, Ліліан. Це так само як шахіст, який грає проти десяти різних партнерів. Насправді завжди розігрує лише одну партію. Свою. До цього я теж дійшла. У Венеції? А вже ж, але не так, як ти думаєш. Вони стояли біля вікна. На консьєжері жевріла бліда вечірня зоря. Я хотіла б вивернути своє життя догори дном. Я хотіла б тепер пережити день або годину зі свого п'ятдесятого року життя, а потім годину із тридцятого, потім годину з вісімдесятого. Усі в один день. Саме так. Не хочу жити рік за роком, прикована до ланцюга часу. Як на мене, ти змінюєшся досить швидко, засміявся Клерфе. То куди підемо на вечерю? Зійшли сходами. Він не розуміє, про що мені йдеться, думала Ліліан. Вважає, що то якийсь мій каприз, не відчуває, що я хотіла б тільки випросити від цього світу, бодай кілька днів із тих, які ніколи не проживу. У кожному разі, зате ніколи не буде вісімдесятирічної сварливої бабці. І мене обминне доля старіючої жінки, яку не хоче більше бачити її коханець, і від якої він з острохом сахається, зустрівши її за багато років. А я залишусь молодою у пам'яті мого коханого, і завдяки цьому буду сильніша, ніж усі жінки, які будуть жити і старіти після мене. «З чого ти смієшся?» – запитав на сходах Клерфа. «З мене? Із себе, мовила Ліліан. Але не питай мене чому? Свого часу сам дізнаєшся. За дві години він відвів її до готелю. Достатньо на сьогодні, сказав він із посмішкою. Ти потребуєш сну. Ліліан поглянула на нього зі здивуванням. Сну? Спокою. Ти казала мені, що хвора. Вона шукала на його обличчі затаєний ознак жарту. «Ти справді так вважаєш?» – поцікавилась вона нарешті. «Тільки не кажи мені, що я виглядаю втомленою!» З'явився нічний портіє, кривлячи обличчя у тьмяній усмішці. Салямі на вечерю, кав'яр! Шеф залишив незамкнений кав'яр!» заявила Ліліан. ніч, Клерфе. Він притримав її. Зрозумій мене, Ліліан. Я не хочу, щоб ти перевтомилася і завтра зазнала нового приступу. У санаторії ти не був такий обережний. Тоді я думав, що за кілька днів виїду і ніколи вже тебе не побачу. А тепер... Тепер я жертвую кількома годинами, бо хочу тебе затримати так довго, як тільки зможу. Досить практично, – роздратовано зауважила вона. Добра ніч, Клерфе. Він уважно поглянув на неї, а потім сказав портіє. Прошу принести нагору пляшку білого. Клерфе взяв Ліліан під руку. Ходімо, я проведу тебе. Вона похитала головою і вивільнилась. Знаєш, з ким востаннє я мала таку суперечку? І з Борисом, але в нього це виходило краще. Ти правий, Клерфе. Буде просто чудово, якщо й ти раніше ляжеш спати. Тобі треба відпочити перед перегонами. Тепер уже він роздратовано дивився на неї. Повернувся портьє із пляшкою і двома келихами. Ми вже не хочемо вина, сказав Клерфе. Я хочу. Ліліан узяла від офіціанта пляшку, сховала її під пахву і забрала келих. ніч, Клерфе. Нехай нам сьогодні не сниться, що ми падаємо в діру, яка не має дна. Краще хай тобі насниться тулуза. Вона помахала йому келихом і рушила нагору. Клерфе стояв, поки вона не зникла з очей. Коньяк, пане, запитав Портія. Може, подвійний? Для вас, відказав Клерфе і тицнув йому в руку кілька банкнот. Клерфе йшов вздовж набережної Гранде до ресторану Ля Парігор». За освітленими вікнами він бачив самотню пару, що їла трюфелі, запечені в попелі, фірмову страву закладу. Яке слитне подружжя саморозплачувалося. Пара молодих коханців палко обманювала одне одного. Клерф перейшов на другий бік вулиці і рушив уздовж зачинених яток книгарів. «Борис», – думав роздратовано він, – «цього тільки бракувало». Вітер приніс запах сени. У дихаючій темряві черніло кілька барок. з однієї з них долинали зойки гармонії. Клерф бачив її колихливу тінь на тлі вікон. І хоч вікна були відчинені, вона в них не визирала. Клерф знав, що повівся дуже недобре. Але нічим уже не міг зарадити. Він справді сказав те, що думав. Ліліан виглядала втомленою. Її обличчя в ресторані враз змарніло. Невже турбота про когось це злочин? Цікаво, що вона тепер робить? пакується. Раптом він усвідомив собі, що вона знає, що він іще не від'їхав адже не чула Джузеппе. Швидко перетнув вулицю і ускочив до авто. Запустив двигун, додав навмисне більше газу і блискавично рушив з місця у бік площі згоди. Ліліан поставила обережно пляшку на підлозі біля ліжка, почула таленіючий відголос Джузеппе. Відшукала у валізі дощовик. І вбрала його. То була дивна комбінація з елегантної сукні, але Ліліан не мала бажання перевдягатися. Сукня все ж більш-менш була прикрита плащем. Ліліан вирішила не лягати в ліжко. Вона і так уже пролежала в санаторії більш ніж досить. Зійшла сходами вниз. Підбіг нічний портіє. «Таксі, мадам?» «Ні, не треба». Вийшла на вулицю і без зайвих пригод добралася до бульвару Сен-Мішель. Потім, однак, присипалася пропозиція білі, бронатні, чорні й жовті, здавалося, наче вона влізла в якесь багно і з усіх боків її обліпила мошва. За кілька хвилин вона отримала пошепки короткий, але інтенсивний курс найпримітивнішої еротики порівнянні з якою двоє вуличних собак здавалися ідеальною парою коханців. Трохи очманіла, сіла вона за один зі столиків перед кав'ярнею. Повії уважно її обстежили, то був їхній район, і вони були готові захищати від будь-якої конкуренції зубами і нігтями. Столик негайно став центром загальної уваги. Порядні жінки не сиділи самі у такій порі у таких кав'ярнях навіть американки. Ліліан отримала нові пропозиції. Перша була пов'язана із купівлею порнофоток, друга – із охороною, третя – із автоекскурсією. Крім того, їй було запропоновано дешеві коштовності молодих терег'єрів і кілька жінок. Не втрачаючи витримки, Ліліан дала й чайові наперед той глянув на гроші і негайно подбав про те, щоб їй нарешті залишили в спокої. Таким чином, врешті вона змогла випити келих перно і роззирнутися. Блідий бородань за сусіднім столиком почав малювати її портрет, якийсь торговець спробував продати їй блідозелений молитовний килимок, але його прогнав офіціант. Трохи згодом до столика Ліліан підійшов хлопець, і представився як бідний поет. Ліліан уже зрозуміла, що залишатися тут самій неможливо. Спокою все одно не буде, тому запросила поета на келих вина. Але той попросив, щоб замість вина Ліліан пригостила його канапкою. Вона замовила йому розбів. Поет назвався Жерар. Перекусивши, він прочитав їй два вірші. Два інші виголосив по пам'яті то були елегії про смерть, вмирання, проминання і безглуздість існування. Ліліан повеселішала. Поет був худорлявий, але мав казковий апетит. Вона поцікавила, що упорається він іще з одним роздбіфом. Жерар заявив, що для нього це забавка і що Ліліан розуміється на поезії, але чи не вважає вона, що людське життя безрадісне. Навіщо жити? Жерар з'їв ще два розбіфи, і його вірші стали ще сумнішими. Тепер він почав обсмоктувати проблему самогубства. Що стосується його, то він готовий у будь-який момент накласти на себе руки. Зрозуміло, не сьогодні, після такої щедрої вечері, ну, а можливо, завтра. Ліліан розвеселилася ще більше, незважаючи на худизну, Вигляд у Жерара був цілком здоровий. Він проживе ще років 50. Клерфе посидів трохи у барі готелю Ріц, потім вирішив зателефонувати Ліліан. Відповів портіє. «Мадам нема в готелі», – сказав він, упізнавши Клерфе з голосу. «А де вона?» «Вийшла, півгодини тому». Клерфе вирахував, що за такий короткий час – вона б не встигла спакуватися. Забрала свої валізи? Запитав він про всяк випадок. Ні, пане, мала на собі дощовик. Добре, дякую. Дощовик. Вона на все здатна. Може піти на вокзал зовсім без нічого та поїхати назад до свого Бориса, який куди краще за мене. Побіг до авто. Треба було залишатися з нею. Що з ним робиться? Яким невиправним стає закоханий, як швидко спадає з нього самовпевненість, і який самотній він собі здається, увесь його хвилиний досвід раптом розвіюється, як дим, і він почувається таким невпевненим. Ні, він не повинен її втратити. Попросив портє, щоб він ще раз йому описав, в якому напрямку пішла Ліліан. «Не до сени, пане!» сказав хлопець заспокійливим тоном Праворуч, може хотіла собі ще трохи погуляти і не забаром повернеться. Клерф їхав повільно бульваром Сен-Мішель. Ліліан почула Джузеппе і відразу ж його побачила. А смерть, запитала вона Джорара, перед яким стояла тепер тарілка із сирами. Якщо смерть ще безнадійніша, ніж життя. Хто нам скаже, Відповів Жерар. Невже життя є карою, яку ми мусимо терпіти за якийсь злочин, скоєний в іншому світі? Можливо, наше життя і є пекло, і церква помиляється, обіцяючи нам після смерті пекельні муки. Церква обіцяє нам також небо. Тоді, може, усі ми упалі ангели, і кожен з нас приречений провести певну кількість років, у каторжній в'язниці на цьому світі. Але ж за бажання термін ув'язнення можна зменшити. Добровільна смерть! Жерар кивнув із захопленням. Усе ж таки ми перед нею відступаємо. Хоча самогубство – звільнення. Якби життя було вогнем, ми знали б, що треба зробити. Вискочити – іронія. Джузеппе проїхав біля кав'ярні вдруге, цього разу з боку площі Едмона Ростана. «Іронія, це все, що нам залишається», – подумала Джузеппе. Іноді, наприклад, при таких проповідях, як ця, іронія дуже спокуслива. Вона спостерігала за Клерфе, який так пильно роздивлявся перехожих, що не помітив її, хоча вона сиділа за десять кроків від нього. «Якби усі ваші бажання виконались, чого б ви зажадали від долі? Яке ваше найбільше бажання?» – запитала вона Жерара. «Я хочу тільки нездійсненного», – незамислюючись відповів поет. Ліліан з вдячністю поглянула на нього. «Тоді вам нічого більше бажати», – сказала вона. «Ви все вже маєте?» «Я і не бажаю собі нічого, окрім такої слухачки, як ви», – заявив Жерар із похмурою галантністю і прогнав художника, який завершив портрет Ліліан і підійшов до столика. «Назавжди! Ви розумієте мене?» «Я візьму цю картину», – сказав Клерфе розчарованому художнику. Він увійшов до кафе ззаду і зараз несхвально роздивлявся Жерара. Забирайтеся, сказав Жерар. Хіба ви не бачите, що ми розмовляємо? Бог мені свідок, нам безперервно хтось перешкоджає. Гарсони, ще два перно. Я прошу викинути цього пана. Три, сказав Клерф, сідаючи. Художник продовжував стояти мовчки біля нього у дуже красномовній позі. Клерфа йому заплатив. Тут дуже мило. Сказав він, звертаючись до Ліліан. Шкода, що ми раніше сюди не ходили. А хто ви, непрошений гостю? Поцікавився Жерар, далі переконаний, що Клерфе є либонь звідником і пробує якихось звичних трюків, щоб зазнайомитись із Ліліан. Директор божевільних у Сен-Жермен-де-Пре, мій сину. І ця дама є однією з наших пацієнток. Сьогодні в неї вихідний. Щось уже сталося? Я запізнився? Гарсоне, заберіть ніж і виделку теж. Цікавість поета взяла гору над скептицизмом. Справді, шепнув він, я завжди хотів. Спокійно, можете говорити голосно, перебив його клерфе. Вона обожнює свою ситуацію. Досконалий брак відповідальності. Не підлягає жодному праву. Навіть якби скоїло вбивство, її б виправдали. Ліліан розсміялася. Навпаки, сказала Жерарові, то мій колишній чоловік утік з божевільні, та ще й мене звинувачує. Поет не був дурним. Крім того, він був французом. Зрозумівши все, він піднявся із чарівною посмішкою. Деякі люди йдуть надто пізно, а деякі дуже рано. Треба йти вчасно. Так сказав Заратустра. Мадам, завтра вас тут чекатиме вірш, я залишу його в офіціанта. Мило, що ти прийшов, сказала Ліліан. Якби я зараз спала, мене б усе це оминуло. Зелене світло і солодкий бунт крові... І ця трясовина, і ластівки над нею. Іноді мені за тобою важко встигати, – задумливо вимовив Клерфе. Пробач мені. За тиждень з тобою відбувається стільки перетворень, скільки з іншими жінками не відбувається за роки. Ти схожа на рослину в руках йога. За кілька хвилин вона встигає вирости і розквітнути. І вмерти. – подумала Ліліан. «Я мушу це робити, Клерфе. Я стільки ще маю надолужити. Тому я така поверхнева. На мудрість буде згодом ще досить часу». Він узяв її долоню і поцілував. «Я ідіот. І щодня більший. Але я не маю нічого проти цього. Мені це подобається. Аби тільки ти була поруч». Я дуже тебе кохаю. Раптом перед кав'ярнею спалахнула голосна сварка. Миттєво з'явились поліцейські, кілька алжирців жестикулювало. "Ходімо", сказала Ліліан. У мене залишилося ще трохи вина. Кінець 16-го розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.